Më njohjet, më absolute, më të mira, janë vetëm për Zotin tonë, Allahum të bareke vë të hala, Zotin e qivë dhe të tokës, vetëm Allahum gjelle gjelalu hu e falëndarojmë dhe vetëm për i Zotit dhimë, kërkojmë, kërkojmë për i Zotit tonë të bareke vë të hala, që t'i falë gjunahat dhe gabimet e tona, për shëndetjet e Zotit subhanahu vë të hala, bekimet, rahmeti ti, të gjitha të grumbudhuara, të këmëj mirë i për nga mberve Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem bi shokë të ti besnik, bi familë të ti të, të, të ndërshme bi gratë të ti të pastra dhe bi gjithë muslimanët anë e kambotës të cilë të ndjekë rrugën e ti me të, të mirë më dheri në ditën e kiametit ndëruar i gjemat me lehen e Zoti Gjellë Gjellëlluhu dhe të ndalëm i disa qashtë për a khudbës e gjumasë që të flasim dhe të shpigojm nga Libri Zotit e Barëkehu e Teala, nga Kur'ani, nga Sunneti, për nga Mberi, sallallahu alaihi sallam, dhe nga shpigimet dhe studimet e ulemave e djetarëve të muslimanve, të cilat i kanë nëzirë dhe i kanë shushit nga Libri Zotit, subhanahu wa Teala. Para se më vazhdu në tematikën tonë që të ne kemi filluar para disa javë, dhe ajo është për mendje Zoti Xel Xelaluhu, këtu vlen të cekim fjalën e Umar ibn al-Khattabit radhiyallahu an, ku ky prije si muslimanve kur vjen të stina e vtoft, kur vjen të stina e dimrit dhe koha ndryshonte, dita zvoglohoj dhe nata zxatej, aj e tha një fjalë, e cila ishte këshilë për muslimanët gjitha ndej, të cilat jetuam pasu mërë dhe khattabit radiallahu anë. Tha Omeri radiallahu anë, është shitaë u rabi'u l-mu'min, dimri është pramvera e besimtarit. Dimri është pramvera e besimtarit. Pra, është kur dimri të vjen, kur koha të ftohet dhe simtaret i çelët pranvera. Pranvera në kuptimin e pranverës, ajo aludon në çelje dhe në zbukurim. Ajo aludon dhe argumenton në diçka e cila hapet dhe diçka e cila çelët. Pra çelët, çelën lulët e qëllën pëmët, e qëllën gjelbrimi e fillon me uboj e shill ajo e cila ka qene verdhë. Kjo është pramvera. Mirë po, Omeri radhi Allahu anë e ka për qëllim se kur të vjen dimri e që ditas behët dhe pëmët morin gjyrën e verdhë, tha, mu në këtë kohë vjen pramvera për besimtari, sepse të ndëruar gjemadë, Stinët e kësa jete Ndryshimet e kohërave të kësa jete I janë provokim Dhe janë sprovë për njerion në këtë bot Ndërsa pëse i tha Omeri dimrit pramver I tha për arsye se Omeri e që na duhet me mendu si Omeri Radhi Allahu an Aje shikon të dhe e matte me kandarin e akiretit Pra a Dimri nëse peshot me kandarin e akiretit, më shumë është pramverë se sa është dimër. Dhe pramvera nëse peshot me kandarin e akiretit, dhe vera nëse peshot me kandarin e akiretit, më shumë del dimër se sa verë. Por cilat arsyje? Arsyje e atyre njerëzve dhe brezave të parë, ka qenë shumë të dukshme. Nga se... Ata e ka në matë me adhurim E ka në matë me ibadet E ka në matë me punë të mira E ka në matë me vepra Për të cilat kanë shpresu shpërblim Të zotit e barek e vëte ala Pra, kur dita zvoglohet Dhe nata rritët Njëriut I zvoglohet mundësia Me pa gjina Me pa mëkat Njëriut kur t'i zvoglohët dita si është qështë që në kohërën e dimrit atëherë mundësit për mendejt i ashtë janë më pak mundësit për mundbjull të shpia janë më shumë nga se dimri për nga tabiatit dhe vetia e vetë e mbjull njërijun e izolon njërijun nga se është tabiatit kohës ajo që e ban të vetën Andaj Omer Bukhattabi radhi Allahu anhu fa, kur të vjen dimri ka ardhë pranë vera për besimkarin nga si janë zvuglu mundësit për gjunah për jasht dhe janë shtu mundësit për dboj i badet dhe pun të mira brenda pra nata është e gjatë nata është e gjatë dhe kjo natë duhet mu plëtsue dhe pun të mira me namaz në na file me ledzim të libri të zotit me ledzim të librave të dobishëm me lutje ndaj zotit të bare kjovë të ala dhe gjithë shka e cila e rëndon pëshorën e veprave të mira në ditën e kiametit Andaj, kur vjenë dimri duhet me ditë si të shpritzojnë kur të vjenë dimri dhe tëftohet atmosfera duhet me ditë si me njëros me vepra të akhiretit dhe me e bo pranver që shka thënë Omeri radhijallahu anë onda i besimtari nuk ka ndonjë kohë të cilën nuk e shfrytzon ka than Allahu te bareke ve te ala wal asri inal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilussalihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr ka than zoti onjele xhalalu na sura al asr bashakohen bashakohen Pasha verën, pasha dimrin, pasha prëmverën, pasha vjeshtën, që të janë kohë, s'ka tjera. Inë në insënële fichusën, kërëjt njërzit janë në humbje, kërëjt njërzit janë në humbje, së zdinë me shfizu kohën, nuk dinë me shfizu kapitalin, më shtrejt që e jo ka dhonë zotë i onë të bare këvë të ala, pas të i tha përvesh një kategorije cila dinë me shfizu këtë kohë. Din më bë kwa kët kohë për veti. Kjo kohë Imriot Allahu ka provu, a din më bë për veti a e lën të çoshtur ajo shkëndra tie. Tha Allahu Gjallwala, por vetë të tët kanë besuar dhe kanë punuar vepra të mira. Dhe e kanë këshilluar një ri-teatrin, me vazhdu në rrugë të mirë, edhe në rrugë të vërtetë dhe e kanë këshilluar një ri-teatrin çë më duru në rrugën e vërtet. Kan vall dietarët, kjo është ai i cili e ka shfrytzu kohën. E ka shfrytzu kohën e vet. Andaj kur kërkojnë në ahiret, kur kërkojnë mëkatarët, gjinahçorët, rebelues, mosbesimtarët, kur kërkojnë në ahiret, një kthim nga Zoti te bari këtu te Allahu në këtë dynjë i thojnë Zotit e bare kjo vëtë e ara, dëshirojnë më këthi vetëm edhe një shansë, vetëm edhe një mundësi, nga se na nuk do të veprojnë mo që ashtu të shkemi vepruhe. Kërkojnë prej Zotit e bare kjo vëtë e ara, që të kthehen që tu, shonë prej atyre shë ka në shku, e lutin Zotin me u këthi prapë, jo për me pi e qaj, e për me ku vendu në për me zlise, Jo, për më uknash me, me knacit e kësa i bote Jo E lutin zotin për diqka tjetër Qa e lutin? Për mos me punu që ashtu që shkan punu Po cila është përgjigje e zotit e bare Kjo e te ala nda i këtyre njerëzve Qa i dhe tëtë Allahu gjellu ala? Ja ju ebë një përgjigje të cilëm Natash jemi duke e shijue Qatë përgjigje që ka ebë zotit atyre Natash jemi të shijue jemi, Në ta jemi Tha dhohu gjellë vahala Kura ta kërkojnë Mukëthin këtë bot Ewa lemnu ammirkum Fima ytëdhëkaru men ytëdhëkar Wajajakum unë dhër Tha dhohu të johën gjellë vahala A nuk ju dhëmë jet Ewa lemnu ammirkum A nuk ju dhëmë Ymër Në qëtë periudhë kushka dasht me punu mirë Kish punu? Po, është e vërtet Allahu nga ka ban të gjithë dhe imër Nga naja e ka mundësu me u pjek Dhe me shfridzu kohë nëse dojna me shfridzu Pas ta i tha zote ju në gjithë lëwala Lërë që ju kine vidhane imër Nuk është puna dhe shte imri Nuk është puna dhe shte jeta E që ju tash përkërkoni me ardhë më këthi prapë për me punu veprat mira. Së është veç kjo? Tha zote Jon Gjellë Vahala. O gjë e ku mund në dhirë. Kjo është majë ronda. E para këni pos imër. Paz dhejt, gjash dhejt, shtavet, sa të që dika thonë zote Jon Gjellë Vahala. Qa ditë që ke him bilik logaritet imër. Ditë ditë me pasjetun bilik dhe pjekuri llogaritët e imr se që pas mendjet me veti çka dha allah u gjen lavala imrin ju kum dhan ja edita wa po ja'akum an-nadhir dhe ju ka ard para lajmruse ju ka ard para lajmruse ju ka ard muhamed ali salatu wassalam dhe ju ka dhan shfryxon e imrin shfryxon e kohën shfryxon e jetën e juve para se me jort vdekja ngase nuk kaktim prapa Nuk ka këthim prapa, asa shumë ka mu dëshiru këthimi prapa. Jo për ato që ka i kini ba në këta jetë, o po por diçka tjetër me vepruhe. Andaj, për nga meri sallallahu aleyhu sallem, është argumenti kundër ati cili, ditën e gjikimit kam i thonë zotit tonë, o zotë, më këthe me dhe njëherë, më këthe me dhe njëherë. I thotë Allahu gjellu ala, kella, kërsesi, kërsesi. Andaj në ruar i gjemat, ta shvidzojmë këtë dimër dhe këtë ftohë dhe këtë kohë, si që ka thënë omërën dhe khattavi, se dimëri dhe koha e ftoftë është pramvera e besimtarit, cila është këpërën verë në kuptimin me qelë me punë të mira, me në gjirosë me punë të mira, me në gjirosë me veprat të cilat randojmë në peshorën e djatë ditën e akiretit. Andaj në ruar i gjemat, Njeri ju duhet me pas një huri Për zdo kohë, për zdo stin Cila është obligimi kohës Cili është obligimi i vendit Cili është obligimi I cili më obligohet në supët e mija Në këtë periut të cilën une e jetoj Andaj gjumaja pasi që është përkujtuse I avlenet e të përkujtovimi Me këto margaritar Në diamant të fjalve Nga omërëve këtabit Që besimtarët të shrujzojnë kohën e tërë, të apërdorin për të mira, dhe dimrin të kthejnë, në diçka e cila u alulzën shpirtrat e tërë, me gjithë se janë, zber, janë zbe dhe janë verë, gjithët i ashtë shpirtrat tonë, me i badet ndoj zotit, me punë të mira, gjilbrohën, që shka thanë Omer i Bëdh Khattabi, radhi Allahu anë. Al. Në qështjenë, dhe tematikën të cilën kemi fillu e të, të flasim, edhe ojo është përmendja Zotit të barek e vëtë ala. Përmendja e Allahu të barek e vëtë ala. Me përmendja Zotin Gjellel Gjellelu është prejnimet e dhe më të mdoja të njëriut. Me jamuncu Zotit jo më të barek e vëtë ala në njërit prej neve, me jamuncu e njëriut që ta përmendja Zotit në vetë të barek e vëtë ala në vazhdimësi, Kjo është për begatitë më të mëvoja që ka mundësi dikujt më ia dhon. Por argumentet që kemi shpalu dhe argumentet që do të shpalojmë në radhë. Pra, për mendja Zotit, është nga begatitë më të mëvoja të cilat ka mundësi dikush më i pas. Dherës dietarët kanë thënë, edhe namazlit, edhe ata të cilët falin namaz. Edhe ata të cilët japin zëqat Edhe ata të cilët agjerojnë Ramazani Edhe ata të cilët dëvojnë hajgjë Nuk në në kupton se Allah u ja u ebë këtë begati Nuk në në kupton se Allah u ja u ebë këtë begati Nga se kjo begati e ka pas në kryje Dhe ka qenë prijes në këtë begati Muhamedi sallallahu alaihi sallem dhe nuk e merë këtë begati për vetë së njani i cili Allahu dëmë me ngrik lart nuk mund është me zetë njëri i cili e përmenë Zotin shpesh vetëm se dije se Zot e ka begatua të njëri shumë Allahu Gjellë Gjellalu e ka begatua të njëri shumë dhe e ka dash të mirën shumë dhe e ka shtri një metin e ti mbi ta përmendja Zotit e bareke, vëtë ala. Do bine fundit, të si në kemi përmend në ligjeratën e kaluar, në javën e kaluar, ka qenë se përmendja Zotit, subhana vëtë ala, i dhëndos njerijut dhe të rëshëgon të kënjeriju el murakabe. Murakabe në gjua në shëriatit, do me thanë vëshgjim, me vëshgjua, me përtsijalë, me për djuhë. Dietarët kanë thënë, njeriu i cili e përmend Zotin, e përmend Allahun, dhe djua e tij dhe zemra e tij janë në vazhdimsi me përmendjen e Zotit, kjo ja trashëgon dhe ja sjell veti një sifat, një cilësi, atribut e cila quhet muraqaba, vëzhgim. Dhe çka i duhet ti vëzhgim? Dietarët kanë thënë, Zoti jon vëzhgon për cilë, e për cilë gjendje. Allah e për cilë gjendje në universit, e për cilë gjendje në gjdo krijeset të ti. Ka thonë zote jonë të barek e vëtëara në surë rrahman, kullë jau min hu e fishën. Zote jonë të barek e vëtëara, gjdo dit është në për cilje. Gdo dit është në për cilje. Gdo dit është i angazhuar me krijesat e tina është i angazhum me ato që ka i ka kriju të bareke u e te ala pra Allah është rakib Allah është me emrën e ti rakib vëzhguës për cilës djetarët kanë thanë ku shë përmenë zotin shpesh e fiton këtë veti cila është këtë veti Allah u vendostek aj si fatin se Allah u është duke e vëzhgu ata dhe kjo është pëton njërijun Kur njeriu e ka mbi kokën e tij vozdhgimin, ather ather njeriu bëhet më më vigjilent, më i kujdesshëm. Më shumë më marr er masat preventive, por më së më bo gjyno, por më së më bo gjyno. Për ta kuptuar këtë mamit, direktorët kanë thënë, shembulli i kësaj është sikur shembulli vetmis me publikun. Shembulli i kësaj është shembulli publikut me vetmin. Njeriu kur është në vetmi dhe nuk ka vëzhgues dhe nuk ka vëzhgues, nuk ka përcjellës. Nxitësit dhe motivi, por më i vogël në Allah është më i madh. Nxitsi i shejtanit, kur njeriu është në dhomë, nuk e ka shafk kurkush, por më i vogël në Allah është më i madh, se sa shafk kurkush. Ska përcjellës. Dhe nëse e ka një njeri me veti, shtohet doza e vëzhgimit. Njeri ju fillon me, me utërheq. Nëse shtohet e një njeri tjetër, shtohet doza e vëzhgimit. Fillon njeri me utërheq ma shumë. Nuk do në mi bo po gjuna allot. Për çka? Shka ku se janë depa njerëzit, dy veta. Nëse shtohet i treti, shtohet për cilja dhe me madhe. Andaj djetarët kanë thanë, Kjo është shembul i vëzhgjimi të Zotit Kër njëriju Ka njerëzi Nuk i ban gjuna allahu të barek e vëtë e ala Dhe në vërësish prej përcilje se njerëze I ban gjuna allahu të barek e vëtë e ala Deri se kanë thanë djetarët Gjunashqari Përruat mësmeboj gjuna dhe para gjunashqarit Gjunashqari më katari Nuk i ban gjuna allahu Qovësa të pa një gjunashqar tjetër Nëse osh në publik total. Nëse osh në rrugë. Nëse shohën shumë njerëz. Ai nuk van juna. Nuk van juna, i lë ban rrug duke duke van juna dikush. Flasin për juna të hapta. Jo për ato që të ambo adat, zoti na rul. Po për juna të hapta. Nuk i shoh me njerëz. Mirë, po kur jam me vetmin, kur jam të izoluar dhe njerëzit nuk i shohin vetëm Allahu gjelle gjelalu edin sa gjuna i ba në tokë kur janë njerëzit në katër mure vetëm a i cili që ndronë bjarështë edisi sa gjuna i ba në tokë mirë pa Allah e ka emrin mbuluës mbuluës mbulan Allahu gjelle, gjelle gjelalu cila është kjo dobija dhe vetija e mirë e vëzhgimi kanë thandje të arët kur, kur njeri ju e përmend Allahu në shumë Allahu jallë shumë me pozë vëzhgim bë vëzhgimin e zotit, pa njeri u kur është vetë në shtëpi dhe e përmenë zotin të barek e vëtjala, dhe shëjtoni e nëzitë ka gjunahi me nëzitën e ti, ajë qëka i thotë njeri u atina, citë jesë vetë, thotë nëse së më shef kur kush përë njërzve, a i nëbi arsh më shefë, zotin jo të barek e vëtjala në shefë, Andaj djetarët kanë thanë Kërë thoje shejtani Ba një gjuna Allahot Se është boterë Kanë bulu në ata Thuaj ja ati In nëllëdhi khalqat dhala me jërani Kërë të thoje shejtani Ta është tarës nuk qëfë kërkush Që është nëshë bërë nësirë Mune është përba që ka dush Tha thuja tina që të kanë zhitë që është du In nëllëdhi khalqat dhala me jërani që është ka e ka kryu notën, aj mëshe, aj s'ka notë aj që ka e ka kryu notën, për ta është dritë ca e ka kryu notën, s'mullëshmi i ka tila Andaj djetarët kanë thonë aj që ka e përmenë Zotin shumë e përmenë dhe Allahun shumë Allahu i lëshën vëzhgim në zemrën e tina dhe nuk i bëngjuna Allahu te bareke vë te hala Andaj kështu shpëtonë kështu shpëtonë Andanjerin e uaz you, bashum çka e përmend Zotin, aq shumë abstenon, frenon. Frenon dhe ndal vetveten. Ka than Allahu te bareke o wa teala: "Waman khafa maqama rabbih, wana hanafs anil hawa, fa inal jannata hiyal ma'wa." Ka than Zoti ju te bareke o teala, në surën Në nëziat, ka dhën kush i ka frigë qëndrimit për parazotit e barek e vëtë ala. Kushika, dron, kush i ka dronë, kush tutët për atë ditë që ka medal për parazotit me dhënë logari. Njërzit, sot i frigohën gjikatave këtë kësaj bote, mësë medal për atë gjikatave të kësaj bote, se të japin 5 apo 10 apo përjet të kësaj bote, prej viteve burgë i frigohën tatimeve të kësaj bote, i frigohën dënimeve të kësaj bote. Mirë po zotë i onë gjellë gjellë lu, e këthen vëmendjen nga këto frigën në një frigë tjetër, të cilën shumë pak për e njërzve ja kanë dronë asaj frigë. E qëka tha zotë i onë gjellë lu ala? Tha, wa men khafe me ka me rabbi, kush i ka dronë me nejtë për para zotit. Një ditë priditve, që shtu që shemi në gjami, edhe krejt miliardat të tjera për njerëzve dhe gjdo krijes e Zotit të barek e vëtë ala njën nga një Allah u gjitha kullun, gjithen janë i për juve i delë Allahut vetë tha për nga mërja lehi salatu e selam le i se bejnë hua, bejnë hu tërgjumen mes robit dhe Zotit s'ka për këthis nuk ka për këthis Edhe ti me ta fletë për gjunaat e tua. Dhe për këjtë pun që e kipa. Dhe dikush e me, me ndonë të letë këta. Dikush e me ndonë të letë, 70 jetë mja morë logaritë gjdo sekundë qëka e ka jetuë. 70 vite me ti morë logaritë për gjdo sekundë, për gjdo levizje, për gjdo fjalë, për gjdo sen të jetës të ande me të morë logaritë, në gjera këtu në gjikatë. Në gjera këtu në gjikatë. Ska këtu dolavera, ska korupcionë. Ska këtu më ro një në ngri tjetri. Jo, vetëm Allah uje le xelalu. Çka tha Allah? Veç mutut, kushtut për aq sa i dite. Wa neha an-nafsa an il-hawa. Dhe e ndal veten nga epshi. Dhe e ndal veten nga epshi. Nga sa epshi çkatron, e kanë mia çkatron lakmija të shkatron veç edhe që ta të baj veç edhe që të gjuna të baj veç edhe që këtë lakmi të arri edhe e gjelli veç edhe ti dhët me të mërësot se s'ka tjetër një ditë për i ditëve dërsa ti e në gjuna, zotin arujt tha dhe u gjelluala kush i ka dron me dal për para allahot dhe e ndal vetin e ndal vetin qka da me than me ndal vetin da me than zhit si ko ka shumë i madhë Allah dhe duhe nëhen nëpsë dhe e nalë vetin. Pra pas ka nevoj me ndalë vetin se vetja tërheqit ka gjunahat. Fe inë nël gjennë të hiel me ua. Atër strejhe ka gjennetin Allah u të bareke vë të ara. Kush vëzhgonë, vëzhgimin e Zotit. Kush e për cilë, për cilën e Zotit. Dhe i ka dronë Allah u të bareke vë të ara. Dhe i ka frigën blogarisë. Dhe e ndalë vetën nga të këqijatë. E ndalë vetën nga të këqijat Dhe nuk thotë se janë të banë njërëzit ketë Që edhe unë të bajë se s'ka lidhje Nuk banë më bëhë që i shka thëna Dullaj ibn i Mesudi Imaëten Tha musubani imaëten Ndjekës të verëbër I thënë O ibn i Mesudi Qa ima'a Qa gëshpreje se se kuptojna Tha musubani pri atëre In amenën nësu, amenu O in kefarën nësu, kefaru Mosu bani prej atyret të cilët Si të besojnë njerëzit dhe mahala Dhe rejti edhe ata besojnë E si të dalin ata I është rrugë edhe këta dalin Jo Si të i baje gjuna Shëshria si baje gjuna, Allahu, gjelle, gjelali, të të i baje në gjuna Allahu qëllë gjelalu Nëse dikush të i banë gjuna Allahu të nuk i baje Në kësu të të më konë besimtari Nëse dikush i shkel kufit e zotit Ti mos i shkel Nëse dikush i shkel Nëse dikush i në përkom gjurat Dhe i në përkom një metët Ti mos i në përkom Ti mos i merë në përkom që ishi morin të tjerët Nëse kështu mbaat Kështu mbaat besimi Kështu mbaat imani Kështu mbaat islami Andaj djetarë than Me përmen dhe Allahun shumë Për cilën veti me përfitu Vëzhgimin Me vëzhgua Me vëzhgua dhe me përcil Sa ajo është duke të përcil E nëse dhët dikush Se na e dina Na e dina Sa Allah o përcil Na e në njëftu sa Allah o përcil Në nuk e kemi përcëllim këtë informacion Neve e kemi përcëllim atë përcëlljen I cila përcëllje Nuk e lënë robin Me shkel kufinin Shumë njërës Në e dhim që Allah o në përcëll Zotit i diket Zotit nuk i pëshevët as një send Allah o nuk i ikë as një send është e vërtet Po na nuk e kemi përqëllim këtë përqëllje Na e kemi përqëllim atë përqëllë Në cila nuk e lënë robin Me shkel kufinin Nuk e lënë robin me shkel kufinin Në momentin qka e ka shkel kufinin E ka arru e Zotin Të cilë është e përqëllë Ona djetarë thanë se Prej fryteve të, të përmenjës e Zotit është me të rashëgu përqëllje Me të rashëgu përqëllje Dhe se Allah u gjele gjele luhu është du e bëshgu e gjengjen e ti për i fryteve tjera mësimeve të radhës të cilat e kam përmend mësimi një mbëdhjet i përmendje së Zotit e Barëke i dhikrit e Allahu të Barëke është ennehu jurithul inabe vë hi arrujua ilë Allahi Azzawajel kanë dhëndje të arët ku shë përmendë Allahu në shumë Allahu jam në sonë Mukthejta Allahu shpes. Mukthejta Allahu shpes. Dhe më shku tek Ai si strehem. Më strehuta tek Ai. Me ik tek Ai. Me mor ata si ngushëllim. Zoti te varekehu te Ala. Fa mata akthar rujuu ilayhi bi dhikrihi. Aurathau zalika rujuuahu bi qalbihi ilayhi fi kulli ahwali. Fad e kush ktheja tek Ai shpes në gjdo gjendje të ti, këthejet edhe zemra e ti ka Allahu të barikë e wa te ala, të dhe botë Allahu të barikë e wa te ala, i vetëmi strehim, dhe i vetëmi vend këthim. Cëla është këtë dobi? Mu këthitë Allahu Gjellë Gjellë u shpesh. Njeri ju në këtë jetë, përbalët me fatketësi, me vështirësi, me të këqia, me, me, me rëndesa, i njeri ju në këtë jetë, ka loj, loj, telashe loj, loj, sikleti njëriju me këtjet për balët me problemet të cilat probleme shpesh herë thot këto nuk kanë te i kalim masit e te i kaloj e thot zotim një mojmi te i kalu këtë vijen tjera të trap me ndonë qashtu dhe ka thënë Allah u gjellewana për këta le të rkebun në tobak, an, an, tobak ju kini me kalu problem pas problemi s'ka Kini me kalu problem pas problemi Njëriju ka kalu nga ersira e barku të nanës në këtjet Dhe kjo problemi më i madh Problemi më i madh se ti te, te kalu problemin më të madh Dhe i tu të shë problemin më, më të vogla Djetarë kanë vanë Ska ma vështir se me dal nga barku i nanës Këta Allah të kanë djerë Pa men, s'ki pas men, heq Të kanë djerë Dhe ti nuk e din Se shë ka ndodh Mirë po Zotit kanë dzirë Kërrejt problemet tjera Janë më të pështira Si dush me dit këta E pyjt në në tande Si dush me dit se kjo problemet më i pështir E pyjt ata e cilat ka lind Ajo thot Nuk ka vështirësi matë mave se kjo Edha Allah e ka citun Kur'an E ka citun Kur'an Se s'ka vështirësi Tjerat janë, janë më të leta Atëherë, qëka në duhet këthimi Qëka në duhet këthimi të Zotit Jonë Të barë e kjo të alë neve pa u këthi të zoti ma u këthi të zoti dhe është më e rëndësishme se mu këthi në të uji të buka të oksigeni, të ajri të pushimi të rahatia këtë këtë janë ma pak dëmës dëshmëri se sa mu këthi të zoti jonë të badeke o të ala një ditë prej ditëve për nga meri sallallahu alaihu sallem në një luft prej luftrave Në nonën për innavë të asaj kohe i kishte humb fëmia i vet, foshnja të cilën e kishte në gj. Dhe fillon në me vrapu dhe me e xhetata. Me e xhet foshnë të cilën e kishte për për shpirti, mëlçia e vet. Dhe kur e gjen foshnjën, dhe kur e gjen foshnjën, domet e ka më të mora. Kush e ka nana fëmiju në vetë dhe e shtërëngon a fërë vetit thoth pengamberi a.s. e të raune ha apeshifni këtë nan që e ka ka për poshtinë në vetë dhe e ka shtërëngu të në poja Rasulullah ta qka me ndoni kjo është forma pengamberi këtë shpikimit të gjerave nga abstraktja në konkrete nga konkretja në abstraktja ta apeshifni këtë gruje po a e shifni se ka ka për fëmiju në vetë po a me ndoni se që kjo nan e gjun fëmijën e vend në zjarë a me ndoni thënë jo, ja Rasullallah, nuk e gjun nana me e gjujt fëmijën në zjarë nana nuk e lem me e gridh diçka e vogël fëmijën e lejëm o me gjujt në zjarë nuk ka mundë si qka tha sahabët thënë, ja Rasullallah përvesh nëse s'ka rrugdalje nëse im shelen këtë rrugt Ska rrugdalje, me gjithë dhe më shurinë dhëtë me gjujtë. Tha, lëllahu, tha pasha Allahum, Allahu është mëjë më shirë shumë me robin e vetë, se sa që kjo nana me fmijun e vetë. Dhe na e dina se si më shiron nana, dhe si është edhim shme nana, dhe nuk ka nevoj nana së shumë mi arenit arsijet, por me ta falë, ta falë ma shpejt se sa me thanë më falë. Ta bëjnë nga mërëja le i salatu e selam Dhe Allah, Allah o mëjë mëshirë shumë me robin Se sa kjo nana me fëmiju në vet Nërsa kjo mëshirë dhe kësaj nane është një grimët se vogële mëshirave Të cilat i ka shpërnda Allah u gjele gjelelu në tokë Dhe ajo është një mëshirë nga një qënë mëshirat Po neve që ka në duhet kjo Nëse robin u këthejet të zoti Qishë këthejet fëmijat e nana Nëse robin nuk kthejet të zoti i vetë, të allohu të barek e vëtë e ala, atëherë është hedhja në zjarë, do mështë do shmëri. Hedhja në zjarë është do mështë do shmëri e patje të rësushme, dërsa nëse kthejet të zoti i vetë gjellë gjellë lu, me shumë pak e falaj. Nuk dënë shumë allohu gjellë gjellë lu për me falë robin. E ka falë një gruje, E cila ka dhame nga meri sallallahu aleyhi sallem Ka qenë një grua para juve levire Dhe levir lëku është i ndyt Dhe një dit për e dit dhe ka pa një qen Të etur dhe e ka ndjer këpucën e vet E ka mor ujin dhe i ka dhan E ka fut allahu gjellëvalen gjennet Allahu nuk dënë shumë me ngarku robin Për me fut atan gjennet, jo me gjithë gjuna dhe mëkatë dhe tëkshia qëka i ka. Po, qka donë? Qka donë? Donë më këthitë ajë. Donë më këthitë ajë. Dhe me nje rahmetin e zotit e barek e vëllët e ara. Allahu donë me ndi robis e a ka falë. Amma prej largë, nuk ta falë. Prej largë, nuk ta falë. Me mos besim, nuk ta falë. Ska mundë si ti me hikë prej tina e ajme ta falë tijërë. Andaj, djetarët kanë dhëndë, Këtë qemblë që e ka morë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem Se njëriju për karshizotit O shumë ma i falur dhe ma i mëshirum Se sa mëshira e fëmiju të karshina në zvet Në ona vetë mëshiron, i a ja fal Edhe nëse e persekutan, i a ja fal Edhe nëse e randon, i a ja fal Përvesht nëse ele total, ele e le total E le e praktis Nëse s'ka rrugdalje Mirë po, Allahu të barëk i vëtë ala Për çka në ishem bolen këtë gjera? Që në muafru të Allahu të barëk i vëtë ala Qëllimi është muafru për Për avër Zotit të barëk i vëtë ala Muafru ka rahmeti i tina Gëse në pa mëshirë në Zotit të barëk i vëtë ala Shkatrohemi Azgjësohemi, lëndohemi Piklohemi, mërzitemi Ka thënë Zotit jonë të barëk i vëtë ala Fëmën a'ra dhe anë dhikri Fë kush i ik libri tem, kush i ik ligjeve të mija, kush i ik prej meje, kam ju vështisu gjendja, kam ju vështisu gjendja, i jose Zotit donë me të vështisu gjendjen, po ke ik prej rahmetit dhe të vështisohet gjendja, nëse ti e mbil gojen tane, e mbil, edhe nuk merë frim, i jose Zotit s'kallon në oxigen, sa dush kallon, sa dush veç hape gojen, Nëse ti nuk pi ujë, edhe vdesë, te e kim bitë vetën, jëse s'kallon ujë, zotë i onë të barëke vë të ala, Allahu gjelluar e ka rahmetin e madhë, për për kanë, për ata i cili shkonë me hinë rahmet, për ata i cili donë me hinë rahmet, ka dhenë Allahu të barëke vë të ala, inë rahmetë allahi, qaribën minë el muhsinin, rahmeti Allahu të është afër nga njerëzit e mirë, A i cilë e lipë rahmetin e gjenë rahmetin A i cilë e lipë adhabin e gjenë adhabin Andaj nëse na ikmi për rahmetit Mos me ndosët kapë mëshira zotit të barëke vë të hala Mos me ndosët kapë mëshira nëse të eki mbilë mëshirën Andaj kanë dhënë djetarët Ku shë përmendë Allahun të barëke vë të hala Shumë afroët ka Allah Këthejët ka Allah Këthejët ka Allah, Allahu të barëke vë të hala Dhe Allahu gjellu ala e falë ata Pra mësimeve të cët i kam përmendur atar nga dobit dhe frytët e përmendjes së Zotit tevareke u teala është enu yurithul qalb al qurb men ta ala qadri dhikrehi lillahi azza wa jall yekunu qurbu men wala qadri ghaflati yekunu bu'duhu men ka dhan dietarat kush e përmend Allahun afrohet ka aj dhe ka dallim mu kthi mu pendu dhe ka dallim mu afru ka të penduar dhe ka taafum ka njëri i cili Allahu e fal se ka bëju na dhe u shpëndu dhe ja fal Zoti onjeloala por ka një njerëz i cili nuk ka bëju na ka bëu punë të mira ka bëu istikfar për punë të mira e këtë Allahu ia ofron ve afërvetit sikur pejgamberin sallallahu alejhi wasallam mazdo punës të mira ka thane, stakfirullah, kërkoj falje prej Allah. Pas punëve të mira, ka thane, o, Zot Falma, pas punës të mirë, o, Zot Falma, se ajetë që ka e meriton, të tjo shumë ma e madhe, kjo vepër e emi ashtë e vogël. Vepër e mija e në vogla, me të madhrutie, andaj, prej dobive, të përmendje se Zotit është muafru, ka Zotit e bare, kjo e te ala, dhe atësh ma shumë, shka njeri uafruat, ka Zotit, atësh ma shumë ngrit autoriteti tina, privilegji tina, rehatia tina, lumturia tina. Andaj, djetarët kam përmend edhe shumë prej dobijeve të tjera dhe cilat nëse nga mundëson Zotit e varë do t'i përmendin në ligjeratat e ardhme ajo e cilat duhet t'a kupten në robi e duhet t'a kupten në muslimani se njeriju nuk ka rrugdalje nga përmendja Zotit. Nuk ka shtekdalje. Mos mendo as mos të të shkoj e ndërmend se mundët diqka me të zavendësue përmendjën e Zotit e Bare Kjovët e Ala. Aqësa ka mundësi me të zavendësue dikush, oksigenin shka e thithë në gjdo sekundë. Pak me të analë, pak me të analë, filon e fryësh, filon e ngushtosh, filon cilët këtë dbota dhe me ndonë se të dulë shpirëti. Dhe në momentin shka e merë oksigenin këthej është vetë vetëi. Kështu është rahmeti zotit të barëke vëtë ala, përmendja zotit gjellu ala, ma dje dhe ma e madhe, po dalimi është se na nuk e ndim. Këta e ka në Allahun akhirat me ndi, sa ka më ngushtu e robi, ditën e gjikimit, dhe ka me malku vetë vetën, se se ka përmendja Allahun të barëke vëtë ala, se s'ka jetu me zotit të barëke vëtë ala, e lusim Allahun gjellu ala, që Allahun të barëke vëtë ala, da mundësën Ti lakë gjuhët tona me përmendje në Zotit E lusim Allahun të barëk allahu e vëtëhala Që Allahu gjelle gjellalu të ndryqon fëtira tona Me përmendje në Zotit ti Ti zbut zemrat tona me për mendje në Allahu të barek e vëtë ala E lusim Allahu në gjellë gjelalu hu Që Allahu të barek e vëtë ala Da ndryqon mendje tona me Kur'an Da ndryqon zemrat tona me Kur'an Da ndryqon shpirtat ton me Kur'an Da ndryqon trupat ton me Kur'an E lusim Allahu të barek e vëtë ala Që Allahu në gjellë gjelalu hu muslimant Kë dhe qenë Allahu të ndihman Jetimat e musliman vë Allahu të imbulan Fukarat, skamnorët, nevojtarët Allahu të pasuron Pasun ذا واستغفر الله لي فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين